Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats. Benvinguts una setmana més a Peluts, un programa dedicat als animals abandonats. Aquí us parlarem de com és la vida on refugi d'animals i també rebreu consells sobre el benestar de les nostres mascotes.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 Obrim el programa parlant-vos d'un gos que viu en un dels refugis de l'espam, un gos o un gat. Si voleu conèixer la seva història i fins i tot adoptar-lo, en dos minuts podreu fer-ho. Parlarem de les darreres notícies que tenim del centre d'acollida de Granollers, que des de fa uns dies estan al punt de mira ciutadà per ser sacrificis d'animals que sembla ser no haurien estat justificats. A la segona part del programa us donarem consells veterinaris i tancarem el programa donant-vos exemples molt clars de com els animals poden ajudar les persones de la tercera edat. Així doncs que comencem. Doncs obrim la nostra secció per fomentar eh, l'adopció d'un animal que viu en els refugis de, de la Protectora d'Animals a Mataró, que, com sabeu, doncs gestiona tres centres, dos a Mataró i una a Sant Boi i de Llobregat, I, i doncs connectem avui amb la gatera del refugi de Mataró, que es troba en el carrer Galícia, doncs aquesta localitat. Parlem amb la, amb la Maria Morera, ella s'encarrega d'aquests de, gadets dels quals ara us parlarem. Benvinguda, Maria, com estàs? Hola, molt bé, vosaltres? Molt bé, molt bé, ja encantats ah, de, de començar el peluts i encantats doncs, de, de parlar d'aquest animaló que necessita trobar una família i, i, bueno, i amb ganes de veure si, el trob, si li trobem realment aquesta llar. Sí, mira, és, un, és una gateta que es diu laietana, que és una gateta siamesa uh -huh. i la vam trobar ja fa un temps eh, al carrer, molt mal estat, bueno, l'hem recuperat, la vam recuperar, la vam donar amb adopció amb una senyora que ens l'ha tingut que tornar per motius, bueno, per motius personals. O sigui, no, no és cap motiu de la gata, és un problema d'ella. Va trobar una Llavors, família, Maria, vols dir, aquesta gata i després us la va tornar? Sí, ens la mm. van tornar. I ara aquesta gata pues, torna a estar molt trista, és una gata supergata supercarinyosa, molt maca. L'únic problema que té aquesta gata són dos. Que té 10 anys anys i que, a veure, entra a la campanya dels que ningú vol. I, i després que té gengivitis. Mm -hmm. Això vol dir que cada... Sí, digues, digues. Té un problema a la boca, que cada 30-40 dies s'ha de punxar una indicció, que nosaltres la proporcionem, cap problema. Mm -hmm. Però és l'únic que demanem per aquesta gata. Una, una casa que vulguin una gateta de 10 anys, que li vulguin donar els últims anys de vida pues, tranquil·la i bé, i que ella no té cap més problema que la gengivitis. I no. ella, un, un cop la punxa, menja bé, tot bé tot bé. És molt tranquil·la i és molt carinyosa. A més a més, Maria, no hem d'enganyar 10 anys són on 10 anys, però un gat pot sí. viure fins i tot 20 anys, vull dir que aquesta sí, gata encara sí, pot sí. durar molt de temps i a més que els gatets tampoc necessiten grans... A veure, necessita una atenció, però que algú... Que la, no, que, que aquesta mimi, gateta l'únic que dir, necessita és sofà, carinyo, perquè si ho pots superadormir. <ríe> clar, clar. Problemes. Sí, és, és molt carinyosa, ella és molt saber oh. amb tothom. Els si ciamesos era... ja són així, oi, Maria? Els els gats, si sí, a mesos, de per si, són, eh, són, bueno, estan reputats per seguir molt el seu amo, per ser una mica els gossets de, dels gats. Sí, en general, sí, en general. Sí, a més, us tenen un bon caràcter, en general, eh? Vull dir, sempre hi ha l'excepció, però, bueno... Sí, mà, aquesta, aquesta és molt bona. Pobre, I, a això que té no és una infermetat mortal, ni molt menys, és un problema que té la boca, que si no li dones l'indicció, com que se li infla, no pot menjar, vull dir, és l'única... Clar, clar. I, i, la, i la, em deies que la... entrava dins de la campanya dels que ningú vol, això vol dir, per la gent doncs, que no ho sap, que l'adopció és, ah, sí. eh? sí, sí, més... és gratuïta, eh? Sí, sí, és gratuïta, i les medicacions són gratuïtes aquesta gateta per tota la seva vida, perquè tot el servei veterinari, pues, pel resto de la seva vida, sempre que el ah. en el refugi, pues, ho té cobert. Mm. Eh? Ah, I, clar, aquesta galleta ara la tenim a una casa d'acollida. Aquesta gata, ah, quan la casa d'acollida ja no pugui ah, ocupar en més d'ella, clar, que aquesta gata torni, entri al sí, refugi... És és una mica urgent, perquè ja fa dies que està aquesta casa acollida, i clar, les cases acollides són per, per uns quants dies, per una setmana, 15 dies, però que aquesta ja quasi fa un mes, clar. i necessitem urgentment trobar-li una casa, perquè és que si torna el refugi, allà n'hi ha molts de gats, i no podem fer-li un seguiment de saber quan deixa de menjar o no deixa de menjar per poder-la punxar. Clar, i a més el trauma que representa per un gat gran eh, entrar dins... Tornar de a entrar dins, mm, sí, sí, sí. A més que anem de cara a l'hivern, que també fa molt de fred, i sí, sí. una gateta d'aquesta doncs, edat està millor, molt millor en una casa. I, oh, i tant, i tant. Maria, les persones que la vulguin adoptar, com ho han de fer? Bueno, pues s'han de posar en contacte amb nosaltres al refugi uh -huh. i, i, bueno, poden venir, poden venir allà eh, o, o tocant-nos i nosaltres li s'expliquem. Clar, perquè la, la, la Laietana no, no hi és, a la Gatera. Vull dir, primer, no, primer hauran cal... d'avisar, no? No. Sí, primer potser que es posin en contacte amb nosaltres, que diguin que jo els hi explicaré, si llavors la volen veure, doncs cap problema, muntarem un dia que la puguem portar al refugi, que amb ells els hi pugui anar bé venir, uh -huh. o bé podem anar directament a la casa on està d'embeinadera, ai, d'acollida, per, bueno, per poder los ensenyar. Maria, i, la, i, i com s'han de posar en contacte amb vosaltres? Ens dones un telèfon? Bueno, sí, o poden trucar al refugi, que és el 902-908-043, uh -huh. o, bé, o bé ens, ens poden, em poden trucar mi directament, si volen. Tens un telèfon, diguéssim, obert de la protectora, on et puguin trucar, Maria? Sí, mira, el meu telèfon de la protectora és un mòbil, és el 647-448-2-6. Uh -huh set, quatre. Molt bé, molt bé. Home, doncs amb aquests dos telèfons ja ho hem posat fàcil per a les persones que estiguin interessades en fer una acció solidària que en aquestes èpoques ja, ja prena de l'enca podria ser una bona opció, eh? Per fer sí, acció seria una bona, una bona una bona obra de cara aquests dies. Exacte. Sí. Vinga, una abraçada, Maria, que ara ho els bé. dits. Molt bé, Adéu, adéu. Adeu. Aquestes històries, com la de la l'Aiatana i altres, doncs, també de gats i, i de gossos, ens esporta també cada setmana la Sílvia Serra, la presidenta de la Protectora d'Animals de Mataró, que ens acompanya. A Ella està aquí amb nosaltres, eh, com, com cada, cada vegada que fem el peluts. I, i bé, per dir-li hola, abans de res, com estàs? Molt bé, hola. Bé? Avui vens acompanyada també, Sí, normalment els dijous, quan que des, després d'aquí de, fem televisió, doncs porto algun company sí, un, sí. algun company pelut. Avui, avui, en aquest a, cas ara, és el Cordill. Avui portem a, has portat un gosset que es diu Cordill. El Llàstima Cordill. que la gent no el pugui veure. És, un, és molt tranquil. De fet, has entrat i s'ha quedat clavat... Sí. Està com mitja dormit. molt bo. No, no, és molt bo. Uh, si entren en el nostre... No, bueno, no, en el nostre no, en el meu Facebook. L'acabo d'enviar una foto mentre estàvem amb el cotxe. Jo, jo l'estava veient. Ah, jo, jo, mentre estàvem començant el programa, he entrat al Facebook i el primer que he vist és, en el teu perfil, un gos dins d'un cotxe. que aquesta és la Sílvia que porta el gos que, ah, que veuré ara mateix. Jo soc com la reportera del, del Facebook. Però, esclar, o amb mi o amb el meu personal. Aleshores, ha de ser amic meu, perquè és de foto. <ríe> <ríe> doncs el cordill uh, baixant cap a la tele. Uh -huh. I ara, moment, passa per la ràdio. Ah, potser també per la ràdio podem parlar una mica del cordill, no? Podem parlar del cordill, però, clar, no el poden veure. Eh? i és el que té... La, la llacana dels gossos és que no poden parlar. Bueno, eh? Depèn com, com sí. nosaltres el definim, no? la gent tindrà idea o no. Sí, sí. Uh, Sílvia, amb la Maria hem parlat d'aquestes cases d'acollida que ens ajuden tant, però que les cases d'acollida, doncs, diguéssim, tenen un temps limitat, eh? Vull sí, sí, dir, clar, no es pot aprofitar de la confiança de la gent tant de temps i també és una època només, una casa d'acollida, no? Que pot ser un mes, dos mesos... A vegades s'allarga, s'allarga bastant... Um, però amb el cas dels gats moltes vegades quan, estan, quan que el, el gat quan se l'enduen dels refugis normalment té un baixón molt, molt al perquè realment el gat no, no avança al contrari que va cada vegada pitjor uh, pot ser que moltes vegades no tardin dues setmanes o tres el gat adaptar-se a la nova llar i donar-lo en adopció, doncs, fins que no veiem que el gat està ja estabilitzat, no comencem a difondre. I sí que a vegades pot arribar a, ser, a tenir les cases d'acollides als gats dos mesos, tres, fins i mm. tot quatre mesos, mm. no? I el problema del gat és que, bé, si la gent no el veu, Clar. Doncs costa molt eh, donar-lo amb adopció. Mm. Eh, perquè el gat el que necessita l'adoptant també és, és, és, és tocar-lo, veure, veure el seu comportament. Moltes vegades és el feeling aquell de que quan entres a la gatina, el primer gat que se t'acosta se't posa sí, sí. a, a, ni a, a l'escau. Nies aquest, vull. Aquest, no? No? aquest que m'ha estat seguint com un gosset durant, durant sí. tota l'estona. Mm. I eh, la Maria parlava doncs, del La Maria cas de parlava la, de la Ietana. De la Ietana. Mm. Però també sé que hi ha un cas a casa la Marta de, de Llevant, mm -hmm un gat negre que també va tinguer que ser tret uh, del refugi i en aquest cas era per problemes de bé, bueno, més comportament o com, com de depressió del gat. Mm. O sigui... És un gat, sembla ser el llevant, que ens ens ha explicat, penso que vau vau en el Facebook, sí. que és un gat eh, negre, molt bo, és molt carinyós, molt bo. però que amb els altres gats no, no s'hi ha. No, res. quan està dins la gatera, doncs, té problemes amb d'altres gats i, i va, va cap enrere, o sigui, això és el mateix estrès, és, és, no és uh -huh. que sigui un gat dolent, però és uh, uh -huh. la mateixa situació que, que els hi toca viure, no?, uh -huh. Uh, doncs com sí. ell, n'hi Normalment són cadells, els que estan acollits. Vam tenir el cas del Claus, que el cas del Claus doncs... El Claus la... és un gos, eh? Per això. Que sí, parlant, que n'hem parlat, n'hem parlat com d'os. Ui, Claus mal... hem parlat unes quantes vegades i que, que, i que, el, i que passada... en el saló de l'animal abandonat s'ha sí? trobat una família pel Claus. Aquesta notícia... Gran notícia. És una notícia important. Sí. Uh, la setmana passada doncs vam tenir la fira aquesta i es va poder donar el Claus amb adopció. Estaria sí. molt bé dintre d'una setmaneta, quan ja el Klaus que us passat uns dies en aquesta casa, a la seva nova llar, parlar amb els adoptants, uh, i tant. perquè ens expliquin sí. a veure... Suposo que eh? no hi haurà problema. Jo penso, bueno, ho provarem, a veure si la tenen ganes. La casa acollidora, l'Anna... L'Anna i ja n'hem parlat. Estava contenta, però en el fons també el troba falta molt. I bé, l'Anna, veus, com a casa d'acollida, està gairebé com uns dos mesos i mig manclau, manclaus. Mm, Normalment és el que tu dius, eh? En un maset ja la cosa ja està. Però hi ha temes casos més complexos, sobretot els gats són més mm. complicats que els gossos. Mm. Què més ens pots explicar, Sílvia? Tenim una notícia relativament dolenta i és que un gos uh, s'ha escapat, veritat, d'una de, de les cases adoptants vostres. Sí. Uh, a vegades també ens passa això. La gent que es té molta cura quan porta el gos a casa ha acabat d'adoptar perquè tarden uns dies. Uh, els especialistes també consideren uns 15 dies amb què el gos, en cas del gos, s'adapti a la nova casa. Aleshores, els primers dies s'aconsella molta cura, no deixar-lo suelto, comptar amb les portes, anar-lo ja preparant perquè ell vagi coneixent el seu territori, però no refiar-te massa perquè pot passar el que ha passat en aquest cas en el cauet. Cauet. El cauet el cauet és un gos, crec que ha estat a Orrius, a Orrius aquí al costat, jo tinc l'esperança que el gos, si no ha tornat a casa seva ja, és perquè no crec que tingui intenció de tornar, perquè ell, evidentment, si el primer dia, que, o el segon, crec que va ser el següent dia d'haver-lo adoptat, ell ja té la possibilitat de marxar, eh, no s'ho a aquella casa com, com, com la seva. seva no. mm. El cas del Cahuet, a més a més, té la l'agravant que era un gos, eh, ho deu fer crec que deu fer gairebé 3 anys que el devíem tenir en el, en el centre d'acollida. Eh, recordo que jo vaig estar present a la recollida d'ell i era un dels gossos, d'una manada de gossos que es va recollir també en una barraca d'un indigent Uh -huh. uh, que també tenien els gossos de manera doncs uh, descontrolada, uh -huh. els gossos naven perint i ell era si eren tot podencos, doncs ell és un gos, és com una espècie perquè us imagineu, una miqueta al. El... Uh, entre paquinès i còquer... Intrapaqui... Gos... Home, un còquer és una mica més Ai, gran estia, com, com un paquinès. A veure, té, el ben, té el pèl de còquer. Té el pèl de còquer, té les orelles caigudes... Té les orelles caigudes, té el pèl uh -huh. de còquer, té la mida com de còquer, uh -huh. uh, és de color blanc uh, tacat amb negre, taques grans negres, uh, i és un gos uh, cua, cua llarga, i és un gos, doncs, bastant... Què et diria jo? No és no, massa no, però, expressiu. Però, però de mida, no és... de mida com, com seria? Com un còquer, però no dels alts, eh? Un còquer més o menys baixet. No sí, sé, posem-li dos pams. O sigui, que si veiem... D'alçada. Les persones que poden viure... Perquè, clar, el programa El Pelut s'escolta a, a diferents llocs i segurament el Caüet n'haurà no anat a parar al Baix Llobregat, per exemple, o al, no, o al Vallès. No, estic segur que el Caüet està intentant tornar a Mataró. Ara, pot ser que amb, el, amb la seva excursió l'hagi agafat algú se que és difícil, perquè és un gos molt independent Cuidado, perquè te tenia ah. el mateix caràcter similar a, al seu propietari Què <ríe> vols dir? Doncs el seu propietari era un sense sostre que feia bueno, en llibertat total i absoluta doncs aquest gos recordo que estava pel mig del camí entrava, sortia, el seu rotllo ah, sé, es deixava tocar però quan no li venia de gust se n'anava no? mm. era com el líder de, de la manada i jo tinc la confiança que tornarà allà on va néixer i va créixer, que és aquí matar les cinc sènies el que passa que pot tardar uns dies uh -huh. i a més és un gos molt intel·ligent, molt llest i espavilat uh, ara havia millorat molt l'estava calpiler, l'havien domesticat, com ell qui diu bastant uh -huh. i, i sembla ser que que es mostrava molt més carinyós I, jo sempre l'he vist un i, molt i no i, i, i feia, feia i molt poc temps que l'havien adoptat si res, em algun dia un dia clar això, això sol passar sovint, eh? Uh -huh. fins i tot a, a mi m'ha passat eh? sí. a tu t'ha passat també i tant, ja, adoptar un gos i, cop i va... on, és? on és? ara mateix però que us passa la gent que viu a la muntanya o a una casa a ah, no? un se... difícil els hi passa a vegades els hi passa també se'n refien, obren la porta i hi gossos que escal... a la cobres la porta xip, sí, ara que m'ho dius, jo recordo fa temps una història d'un adoptant que el, el gos es va deixar el balcó feia un dia i, que es, va, i es va tirant bençol al sí, balcó. Sí, sí, sí, sí, no sé si era un husky. I, em també, em sabeu, em i, sabeu, també, i també era un, un pis. Per això s'ha anat amb molta cura i tenir vigilar-los molt, fins que no veiem doncs, que el gos està totalment adaptat a nosaltres, que respon al seu nom, que ens coneix la veu, que sobretot doncs, ensenyar-li, presentar-li doncs, als voltants de casa nostra, que sàpiga tornar si surt però no. els primers dies, molta cura, molta cura. Desitgem, doncs, que el cauet o bé torni sol o, torni, o, o, o alguns el porti. Mm, recordem com és físicament, blanc i negre, pèl sí, seny sí, i llarg, sí, sí, mira sí. de coquer, orelles caigudes... I és un gos que aniran veient que va xinotxar, no? Ell va fent. És Marec. un gos adult, no és massa... A veure, si tenim, això... tenim sort i podem trobar... Un mascle, un si mascle, un microxip... Eh? Quina edat tenia, més o menys? Uf, aquest gos devia tenir eh, mínim cinc anys. uh -huh. No ho sé, perquè no ens van dir a l'edat. Esperem, esperem que la setmana vinent ens podràs dir que el que ho ha trobat. Uh, per altra banda, Sílvia, um, així per anar a polir temes ràpids, perquè avui, ràpid parlarem, ràpid. avui parlarem de... Tenim molts temes. Un altre dels temes, el uh, cap de setmana passat, va ser l'animalada. Sí. Uh, uh, ja n'havíem parlat, vam tenir aquí el, te el telèfon en connexió al Peluts, la directora de, de l'animalada... La Carme Mèndez, com ha anat al Saló de l'Animal Abandonat? Quina valoració fas? Quantes adopcions? El més important. Eh, doncs mira, aquest any hi ha una, hi ha una curiositat. Uh, gossos i gats, el mateix número. Mira, sí, que no, així no que no hi ha, hi ha discriminació disposició. positiva ni negativa. Molt bé, no. quin o número? 11 gossos i 11 gats. 22 adopcions. Sí, cal Sí, cal dir que els altres anys havíem tingut més adopcions, però també... Quantes eh... més adopcions? Te'n recordes? Oi, oi anys sí. havíem arribat a tenir gairebé com 40 adopcions. El doble. Sí, però, però veiem, hi ha un detall. Nosaltres, els primers anys, fa 5 anys que es fa l'animalada, uh -huh. i fa un parell d'anys que estem fent els serveis municipals. Abans d'arribar a fer els serveis municipals a tants ajuntaments que ens a 31... Nosaltres teníem poquets ajuntaments, no? I sempre ens sobrava espai. Ah. Ens sobrava. Ara, ara no, ara ens en falta. Sí, ara les coses han canviat. Però bé, bueno, tenim necessitat de donar servei per... per, per bueno per diverses raons. En aquests moments, el que fèiem és, quan hi havia una animalada, dic, anem a ajudar, dèiem, anem a ajudar altres protectores. I els dèiem, si teniu gossos de mida petita, ens els envieu perquè surten ràpids. Aleshores, ens trobàvem les animalades que ens fèiem, fèiem doncs, importàvem, així com fa Alemanya, ah, que importa gossos d'Espanya, nosaltres importàvem gossos de fora de Catalunya. Molt bé, molt bé. Aleshores, convidàvem en aquests animals a ser adoptats a, a, la, a Barcelona, bueno, a Catalunya. Clar, aquest any ha sigut així, però igualment, n'heu no portat per... un món de gossos. Sí, però clar, una cosa és... Anar amb gossets peludets, de mida petita, d'aquests així moníssims, uh -huh. que són fàcils de donar. I l'altra cosa és anar els gossos que tens a la gossera, que és, és el que reculls. Grans, que molt sovint, petanets... La majoria són de mida gran, perquè els gossos de mida petita els donem en el refugi. Uh -huh. O sigui que l'animalada el que vam dur doncs, eren el, el que tenim, o sigui el, el 99% dels gossos que tenim. I de, dels 11 gossos eh, la Adults, gran majoria eren tots. grans, també de mida? I... Uh, sí, crec que només en teníem un de mida petita, que a més a més era de mida petita però tenia un problema a la pell, o sigui que el vam donar. I el, el cordill que porto aquí amb mi, uh -huh. el cordill eh, és un dels nois que va venir a l'animalada, uh -huh. dels peluts, però ell no ha tingut sort perquè s'està si no, aquí avui amb tu... Perquè, no, però fixa't tu que el van adoptar i ens el van tornar. Ja. Perquè... El, va, el van adoptar sí, la dimana? Sí, curiós. El van adoptar i el van tornar perquè... Doncs ens va explicar una història a la noia, que, bueno, que no, no, no ens va... era una noia de la meva edat, que ja som, som madures, no? <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> I clar, resulta que vivíem una mare. Clar, tothom es va imaginar doncs, que ten una noia era independent, no? I resulta que va arribar a casa la, ma... la mare li va dir, no, no, no, un gos aquí no el vull mirar. No, ja. no, aquestes, no coses, aquestes coses que més val parlar abans... Sí, normalment, quan veus-hi en joveneta, els dius, bueno, i viuen els pares, els pares, però, clar, quan veus una persona ja de, de més de 40 anys, ja no preguntes, Sílvia, tota ja família... estàs dient la teva data a la ràdio. 45, no, no tinc cap mena de problema. Bueno, i no els tinc, fins aquí un mes no els faré, però jo ja, com si els tingui, no ve d'un mes. Molt doncs, bé. en Cordill era... és de mida mitjaneta, tampoc és petita, eh? en Cordill. Uh -huh. Però és el que et deia, l'augment d'adopcions doncs, ve quan porta segons quin tipus de gos. És que és, que és evident. Mm. I els gossos de mida gran són difícils, però cal dir que es va donar en claus. Però, però, I, en claus. I gossos difícils de donar, no. eh? També hi havia mm. gossos de la campanya. De gats per ningú... això vau donar mas... c -c cadallets. La Bastants la cadells teníem, no, sí. No. Que és el mateix. Si nosaltres portem gats adults, potser haguessin segut dos adopcions de gats adults. És el que hi ha. És, sempre diem el mateix, no? mm -hmm, mm -hmm. Bé, nosaltres, uh, Sílvia, bueno, celebrem aquestes 22 adopcions, perquè 22 adopcions de menys són en el refugi... A, 22... a més a més, els refugis funcionaven, eh? Els refugis funcionaven. I va, es van fer adopcions, adopcions aquells dia... també voluntaris a l'animalada, voluntaris als refugis, adopcions al refugi animalada... Uh, tot rotllava, al 100%. La màquina de l'adopció estava... I del voluntariat, eh? popa. que haig d'agrair tot el voluntariat, els que van estar al peu del canó en els refugis, els que van estar al peu del canó a l'animalada, també el personal de la, de la protectora que va treballar més hores del normal, que va, mm -hmm. va estar ajudant, tot penso que va ser un èxit gràcies al gran equip que tenim. Mm -hmm, va estar molt bé. Sí. Nosaltres, uh, Sílvia, això que et diem, continuem amb més temes, hem parlat del cauet, hem parlat de l'animalada... Parlem d'un altre tema que està sent notícia aquests dies amb diferents mitjans i que, clar, peluts també ens hem de, de fer ressò d'aquests temes, uh, perquè ens toquen també de prop. I és, Sílvia, com et pots imaginar, uh, la, la gestió que s'està fent doncs, darrerament uh, en un centre d'acollida, en el de Granollers, ah, sí. i que sembla ser doncs, que hi ha hagut un, un sector doncs, de persones que s'han, diguéssim, manifestat en contra d'aquesta gestió que s'està fent. Uh, nosaltres, a priori, no jutgem. El que fem és intentar contrastar i, contra i, i almenys informar-nos. I per això hem volgut contactar amb l'Helena Manso. Ella és la presidenta de la Protectora d'Animals Granollers. De Granollers i gran, i gran col·laboradora nostra. I gran col·laboradora de l'ESPA amb l'Helena. Uh, que alguna vegada l'hem tingut tan peluts. Tant, tant. Benvinguda, Helena. Com estàs? Hola, Helena. Com esteu? Ai, no te sentia, em dic, ja, ja l'hem perduda. No, no, no, no, estic aquí, estic aquí. Molt bé. Dèiem, Helena, uh, uh. Déu-n'hi-do uh, el que s'està dient de, de, sí. de, de la gestió. Explica'ns, sí. què es diu realment? Uh, mira, no és que el diguem nosaltres. Nosaltres ja ja ho he dit uh, a la televisió del Vallès Oriental, ja sospitàvem perquè no ens no deixen entrar, tot és molt misteriós, no donen informació per telèfon a ningú... Uh, sospitaven que n'hi havia alguna cosa el que no sospitaven exactament que és fins que una ex es va costar a nosaltres per dir-nos el que realment passava allà i quan ah, s'ho va explicar la veritat és que mmm, vam pensar com que no podia ser mm. però, però, però què és el que passa mira, mira um, és una gestió típica d'una empresa, per a més d'una empresa que um, com dir-t'hi? A l'obestia? T'ho dic així, sí, a l'obestia. Sí. Eh? Inclús pitjor que moltes empreses que saps que tenen negocis d'aquest tipus i que les coneixem tots. O però, era... però és una empresa, Helena, que gestiona aquest centre d'acollida? És, és una empresa, sí, sí, és una empresa. El problema està en que les declaracions, sobretot el que es fan... Es pot saber el nom de l'empresa, Elena? Sí, és una empresa que s'hi ASQ, que es diu Assessors de Sanitat i Qualitat i que s'ha fet expressament per presentar-se al concurs de, de, de la gestió del centre. Perquè és eh? un centre d'acollida municipal, aquest? No, és comarcal. És comarcal. comarcal. comarcal. Depèn del Consell Comarcal i aquest és el problema que us comentava ara, que no és eh, que l'empresa hagi dit o que no... és que les declaracions que s'han fet les han fet des del Consell Comarcal, o sigui, mm -hmm. és a dir les persones del Consell Comarcal que són els polítics que nosaltres ens representen vale. Llavors, aquest tipus de gestió a mm. lo bèstia que tu dius, què implica? Mira, doncs pues implica... Per, per la, per la primer, gent que no està ficada en aquest no està ficada en el uh -huh. tema? Mira, implica que han, eh, diguem-ne, eh, disculpat o explicat per què no es dona de menjar els cadells. O sigui, que els treballadors tenen prohibit, terminantment, d'art de menjar, donar de menjar els cadells. És per, a dir, per què no poden menjar els cadells? Doncs diuen que perquè, clar, surt, surt molt car... Però llavors què fan els deixem morir sí, la gana? Sí, es, es moren de inanició. I perquè no els han no donat així en directe? Pues no ho sé. Això és el que no acabo d'entendre, però uh, això ho han reconegut des del Consell Comarcal. Ah, ho han reconegut? Sí, ho han reconegut, el senyor. Sí, sí, sí, ho sí, sí, han reconegut. Surt a, a una revista comarcal de molta tirada, que és revista del Vallès, en una entrevista que li fan, que diu que, clar, és que no pot ser, perquè costen 7 euros al dia i hi ha d'haver-hi una persona pendent d'ells i, i això no s'ho poden permetre. Però això I... no ho sabien, que tindrien que d'ells, aquesta gent? Sí, um, això és el que no sé, si sabien el que suposa. A veure, uh, perquè ho entengueu crec que és una gestió tan Anticatalana, i ho dic que sí, eh? Anticatalana, Totes... Anticatalana perquè va en contra de l'esperit de molta gent de Catalunya que tenim, i que estem molt més avançats que la resta d'Espanya en aquest sentit. Bueno, Això sí, deia... però molta gent en Espanya tampoc acceptaria que cada ell... No, no, no evidentment. Sí, ah, Antinimalista, aquí... en tot. Exactament, però és que aquí ho trobo en contra de l'esperit de la nostra llei, de l'esperit la... de del... del que ha dictat el Parlament, de de del que volem molta gent, m'entens? És uh -huh. que trobo que, que per una L'institució d'aquestes característiques, això és una, una barbaritat. Helena, uh, tenim poc temps, eh? hem sí. d'anar una mica al gra. Què més, què més fan? Mira, no fa cap tractament. L'animal entra allà i d'allà no surt per res. No es fan radiografies, no es fan ecografies si convé, no són fan de sant, no són fan coprocultius i, i per tant no es fa cap tractament o sigui, això reconegut també per la directora del centre, que és la Fina Recio Corral a, a, a, a televisió, que suposo que està ben penso que està penjat al Facebook i que es veu aquesta, que... Diu... Aquesta era la senyora que, que deia que la legemania es podia passar sí, a les persones, oi? Sí, eh? exactament, en uh -huh. aquell reportatge ho ha dit això i que per tant s'havien de, de sacrificar aquests gossos i els que tinguéssim camades que entren que un te parbovirosis se'ls eutanàsia a tots i coses d'aquestes característiques. Sí. Allò no es fa tractament. Helena, això penses que és una qüestió de... Té una pregunta personal, eh? Mm. És una qüestió de mala fe o és realment una manca de recursos important. Mira, jo crec que un concurs públic que surt per 237.000 euros no és un problema de recursos. Espera, és... espera un moment, Helena. Sílvia... Sí s diners pot disposar l'esespm amb 237.000 mil euros et deixaria de, de donar de menjar els cadells. No, 237.000 mil euros a l'any són, són molts euros. Oh. Per, mm -hmm. per la quantitat no sé quants gossos hi ha. Habitualment quia capacitat mitja, té el, una mitja de cent. Clar, imagineu nosaltres verem. <laughs> Sílvia, tu, tu pots dir el que es fa a l' spam amb, amb, amb quatre vegades més de gossos, busn recursos on cal i és pabilante, és el que fem. Oh, les això, això sempre estem parlant del, dels encs amb un treballl El que és bastant intolerable és que es parli doncs, de que s'ha de fer perquè no hi ha més remei. Sí, quan això. se sap que hi han alternatives. Clar. quan se sap que justament estan en una zona que hi ha moltíssimes entitats proteccionistes, que estan fent molta feina, o sigui, un... ja sabem tots que l'administració don't té un límit de recursos i no, no és que no hiém de posar tota l'esquena de l'administració, no? no, però, no, estem... no, no, ah, però estem però... parlant de però vides, un servei eh? com el dels centres d'acollida, la del gestió dels centres d'acollida, crec que mai hauria d'estar portat per una empresa privada. Perquè, però és que hi ha ja no els centres d'acollida d'animals, jo penso que ni les residències d'avis, ni les escoles, sí. ni les guarderies, sí. perquè tot allà on hi hagi éssers vius, eh, no hi ha d'haver-hi cap empresa que vagi lucrar-se. O sigui, no, no, aquesta empresa els, els, de Guañadinés i Pertal, evidentment clar, sí, a la, clar, ca, a, la a la casa de guanyar diners ni retallant de sí. medicacions, de tot, de, de tot l'exemple paradigmàtic és dels gossos que hem tret que hem anat recol·locant i posant la Sílvia ho sap i, i ho sap molta gent l última és una gossa boxer de dos anys super preciosa que l'havien vist i que ens havien dit és que us, us ho dic textualment, fa caca amb sang bueno, i què? això és un coprocultiu, mirar i dir-se que aquí no ho fem i al final, a Lada, un dels treballadors del CAT ens va dir, aneu per favor a buscar-la i dilluns al matí a primera hora estàvem allà a buscar-la quan vam veure la gossa ens van quedar tan parats que vam pensar, perquè mira, cac èctica, ossos i pell, encollida, eh, deshidratada, i, i amb Escolta, una campana. Escolta, això sembla la, la galeria dels horrors. Escolta, Helena, percè... és que ja, ja ens estem quedant sense temps. Sí. Una cosa, quina relació té la protectora que tu lideres mm. amb el centre d'acollida? Res, ninguna. I per, dius, ningú, I per què dius única que vas cos, a buscar gossos allà? Sí, perquè els treballadors ens demanen, per favor, d'anar a buscar gossos que veuen en perill, o que... Si la se'ns arrepessin? La ex-veterinària, la que vam fer fora, una veterinària que es va dir, per favor, veniu, perquè m'estan obligant a fer una cosa que jo no vull. I, i me'n diuen que has he, de, de sacrificar, fulanito, fulanito, fulanito, fulanito, i nosaltres vam anar a buscar-los, no? En aquest cas, doncs, els treballadors moltes vegades ens truquen, per favor, veniu, a veure si podeu... En aquest cas era aquesta bosa que ja sabíem, que, a més a més, sabem de quin ajuntament és i estem en contacte amb el regidor que s'ha compromès mm. a, a parlar amb la Diputació perquè controli una mica el que està allà i, i clar mmm, tenim un informe veterinari que bueno, és al·lucinant un animal que portava allà dos mesos amb un problema sense cap tractament tractament, lliàrdies cost del tractament, 17 euros mm. clar si és un tractament que no es pot fer en aquell centre, doncs des de perdó que ho tranquil No, sí, home, clar, millor, millor clar, que plegui, no? però a més a més és que volia comentar una cosa, Sílvia, que, eh, sí. Tenim un sí, minutet, dones, no? minut, eh, per no fer més. la pausa. Sí. És que nosaltres, com protectora de Granollers, ens hem presentat també al concurs. Hem presentat un projecte, hem, hem donat un preu, ens hem presentat al concurs perquè ens feia molta pol que ja passava. I no ho sabrem, no, no sabrem la decisió fins al dia 22. De 22, de 22 de uh -huh. desembre. amb la qual cosa estem petint molt un mes i mig. Vull amb això dir que que davant de la situació que veiem tan caòtica, tan problemàtica i com protectora no podíem consentir van decidir presentar-nos al concurs i ara... Mm... Quines esperances tens, uh... <ríe> Helena? No ho sé, perquè clar, mm... una de dos o fan les coses bé o nosaltres continuarem lluitant i anirem a un calgui perquè clau amb aquestes declaracions. Hi ha un tema, Lena, que tampoc s'ha dit, aquest centre del Vallès, uh, entra, oi, dins de la moratòria de l'autonomia, si tenen, tenen permès ah, l'autonomia. És moratoria per sacrificar. Una cosa està ni permís per sacrificar una cosa és tenir per sacrificar, sacrificar, una d'atractaments i, i, i, no i, ah, i, i matar d'anànixió animals. Que... Sembla que se suma tot. No, totes les coses van sumant mm, mm. Van, van fent clar, tenen un, un, ella diu que és normal, un 27% de baixes, o sigui, un 27% de baixes no és el normal jo crec que la, la conclusió seria en que ja és hora que l'administració confi les entitats sí, locals confi sí. les ONGs per gestionar sí. els serveis crec que l'ESPAM està treballant des de fa anys per demostrar que, que és possible, és un exemple, clar. i tenim molts ajuntaments que si tinguéssim espai voldrien els servei amb nosaltres, sí, sí, sí. que preguntin a qualsevol ajuntament dels doncs, quals prestem servei i si estan descontents i crec no. que no, no ho poden dir. No, no, no, nosaltres... no, ho, diran, no ho diran perquè, clar... Uh... I, I nosaltres no anem demanant diners a, a l'administració, um... donen-lo just ah, i ens espavilem exacta. perquè les entitats, i sobretot del Vallès, sobretot l'Helena, s'espavilen molt bé per, per, per treure recursos. Aleshores. Tenim clar que on no arriba l'administració, arriben les ONGs, però han clar. de confiar amb nosaltres clar. i crec o sigui, que falta això, en aquest cas els hi queda molt per sí. fer a gent del conjunt. Ah, de, de, de totes maneres, uh, Helena, si et sembla tornar a ben passat festes, uh, a veure, va parlarem veure, de què ha, si ha solució si vosaltres, uh, doncs, uh, bueno, tant vosaltres com, com una altra, una altra entitat doncs, que vulgue gestionar-ho bé, eh? Sí. Vull dir, uh, Això és el que volem. Uh, ho, volem ho parlarem aquí a Paluts, si no sí. intentarem des a de Paluts posar-nos en contacte també amb l'Ajuntament de amb, amb, amb, amb el Consell comarcal. comarcal a veure sí. si volen, volen sí, parlar amb nosaltres sí, sí, que dic, sí que em de dir que l'Ajuntament de Granollers està, ens està amb força però clar bueno, hi ha però, molt més ajuntaments amb el, i, amb el ja Consell ja Comarcal ens sí, sí. no sembla perfecte Helena, moltes gràcies o a vosaltres, us Venga. agraeixo molt que vagi bé adeu, adeu, adeu, adeu, adeu. Adeu. adeu nosaltres fem una pausa i tornem amb més pel·lots Fins ara Hola, sóc Joan Pere i m'encanten els animals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 L'espai veterinari Doncs, per obrir la secció de l'espai veterinari tenim, com cada setmana amb nosaltres, el cap sanitari de l'espam, en Marcelo Cabrera. Benvingut, Marcelo. Hola, què tal? Doncs molt bé, nosaltres am ganes ja que ens expliquis el tema d'avui, que, que ens donis consells sobre el tema d'avui, que és la reproducció de les gatas. Sí, mira, per què Sí, és un tema que, te diria, digo... Mí justament en una etapa en la que no tenim Sí, sí, justament, però ara empieça un poc eh les gatas tenen su su su, su reproducció, que comença generalment Está totalmente influenciado por, por las horas de luz. Entonces, eh, el primer celo de las gatas puede aparecer entre los cinco o seis meses hasta el año. Pero esto generalmente sucede al, al comienzo, perdón, al final al, al finalizar el invierno. O sea, allí por el mes de febrero, donde empiezan a entrar las gatas en celo. Entonces, Cuando yo te prop... a hacer el cambio de hora, ¿no? El cambio de hora allá cap a mitjans de marzo, una cosa así. Yo te propuse o... este tema porque... Eh, en esta época estamos contactando gente, un montón de, de gente que, que ha adoptado gatos allí por el mes de, de septiembre, en agosto, gatos que a lo mejor ya tienen cuatro o cinco meses, y la gente es muy reticente. Dice, no, no, el veterinario me ha dicho que no lo esterilice, o, o no el veterinario, a lo mejor alguien dice, no, me han comentado en la, en la panadería que tiene que esperar el primer celo, hmm. o que, no sé. Sí, eso es una, una... Exactamente, es como una creencia... Una creencia que, que a més a més, es repetece. En el paso del sí. tiempo siempre... Y, y entonces, repeteix. claro, el problema es que, a lo mejor, la gente no se da cuenta, la gata entra en celo en un momento inesperado y nos encontramos allí con los cachorros. Uh -huh. Entonces, bueno, es un poco esto, y ¿no? Y después en que... un marrón claro, que tenemos casa, ¿eh? Por supuesto, eh? y bueno... Y así es como vienen camadas de cachorros y todo. Entonces un poco, esto para explicar, que las gatas se pueden esterilizar a partir de los cuatro meses sin ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de problema. ¿No son muy petitonas? No, no, no. Meses. Si la gata tiene un buen estado de salud, con cuatro o cinco meses se puede esterilizar sin problema. yo no influirá en el crecimiento? En el crecimiento, no, no quedará, no quedará un gato enano, ni nada. No, no, Muy bien, lo comprobado la portadora Sí, mira, yo, mira, lo tengo, lo te puedo decir, con mi gata, que pesa unos 8 kilos yo Caramba. La esterilicé cuando tenía 4 meses y, y este ha sido el mejor ejemplo Muy bien, muy bien Luego, el tema del celo, cómo, cómo funciona Generalmente las gatas entran en celo cada 15 días y van repitiendo el celo Cada eh, 15 días Sí, cuando empieza la época reproductiva es como que mantienen el celo hasta que, hasta que encuentran un macho Y generalmente son muy, muy fértiles. O sea, que una gata que que tiene que, que, que se reproduce, casi el 99% quedan preñadas. Allá no hay aduptas de si se queda una embarazada. ¿no? Extrañamente tienen un mecanismo que es una ovulación inducida. O sea, ellas no ovulan hasta que no están con un macho. Fantàstic. Entonces allí los óvulos se van cargando, cargando, cargando, se ponen súper preparados y en el momento de, de, de reproducirse se liberan todos los óvulos. Entonces casi que, que no falla. Clar, clar, no? clar. I llavors en, en aquests, aquests 15 dies, dius comença cap a febrer-març. Generalmente sí. I, hay, hay, i pot hay... acabar mm, cap bueno, al setembre? Bueno, en un període natural... Eh... Sí, al final casi de septiembre, yo te diría al final de agosto ya ya casi no entran más en celo. Sí. Porque luego hay que... Bueno, la, la, la, la gestación son aproximadamente unos 62, 64 días. O sea, ¿En tres meses? Dos meses. Dos meses, claro, 60 sí. días, dos meses. Y, y bueno, y como norma las gatas cuando están amamantando no entran en celo. Pero si no tienen... Si, no tienen, eh, si por ejemplo si tienen un solo gatito, que la estimulación de la lactancia no es tan potentes, pueden entrar en cielo igualmente mm. o sea que poden puede... tenir només un cadell sí sí suele pasar no no frecuentemente pero puede pasar y al màxim nombre de cadells que pot tenir un gat No sé, cinco o seis algunas veces hemos visto también uh -huh. como enormes yo creo que son tres cuatro cachorros unos tres o cuatro y bueno entonces hay gatas que pueden estar dando de mamar a, los, a sus cachorros y a su vez estando extrañadas est ¿I per què fa això el cos de, del, del gat? Essa, que? Per què es reprodueix tan ràpid? O sigui, a vegades, quan els animals tenen aquest tipus, o sigui, tots els animals tenen una, una conducta, doncs, no sé, alguns doncs, els migratoris, doncs, per, per sobreviure... El gat, per, bueno, què? Porque... per què és tan fàcil de reproduir-se? Bueno, acorda't que tot esto passa perquè el gato està en un medi artificial, que seria dins d'un de hogar. En un medi natural, el gato sus seves etapes reproductives serien bien marcades. A lo mejor sería una o dos camadas al año eh, generalmente no tendría no, no tendería a no entrar en celo hasta que no su camada no está totalmente a esta edad pero como nosotros en casa alimentaremos los cachorros con pienso y otro tipo de comida entonces vamos a, vamos a facilitar que el celo sea delante de la gata porque si los gatos solamente maman de la madre toman toma la teta es como que eh, van a, el estímulo de la lactancia va a ser más mucho más va a haber más presión en la lactancia y esto va a inhibir el celo. Uh -huh. Pero en el medio natural nosotros empezamos a enchufarle algo a los cachorros rápidamente, eh, dejando la madre más relajada, pero a su vez entra, va a entrar en celo claro. antes. Entonces el problema es que, claro, nos metemos en un, en un mecanismo de la naturaleza y allí es cuando se lía el asunto. ¿no? ¿Y qué recomanas, entonces? Primer yo primero esterilizar las gatas lo antes posible. ¿Y estas personas que dicen es que es antinatural? Bueno, yo te digo, lo, la gente lo... lo Curiosamente, ahora por lo menos lo preguntan, ¿no? Tú le envías un email diciendo, recuerda que tiene que esterilizar a su gato. Y la gente dice, bueno, es que me han dicho, ¿es cierto o no? Te lo preguntan. Y, bueno, mucha gente accede y lo traen. La gente que no quiere esterilizar, la gente que no quiere vacunar los animales, bueno, no, no, no estoy de acuerdo, creo que es, es un error. Por contrato, Marcelo, el SPAM te puede obligar a una persona a esterilizar sus gats Porque cuando una persona adopta en el centro, bueno, una... signan un contrato sí. de alguna manera, ¿no? El contrato de adopción le, le, le, le dice la gente que ellos se van a comprometer a, traer, a esterilizar el animal. Lo que pasa es que eh, tenemos una política que eh, llamamos a la gente, enviamos una carta, la recordamos, pero... Eh, tampoc ho una persecució policial si algú se niega no? Uh -huh. Porque, bueno, supongo que seria lo indicado, però tampoc tenem les No, les per a poder fer ¿no? esto, no? Sí, per al que procurem és entregar tots els animals ja esterilitzats, només ens passarien els casos dels cadells. Dels cadells. Mm. I signen un compromís conforma al vindan esterilitzar. Um, es pot denunciar es, es podria, anunciar, perquè en el moment que signes un paper... Sí, no? sí, sí. El que passa que jo crec que la gent està ja cada vegada més mentalitzada i té els coneixements necessaris per tenir clar que l'esteralització és el millor pel seu animal de companyia. Jo continuo pensant que la majoria no tenen els seus animals esteralitzats pel, pel tema econòmic. I queda algú, algú, que potser sí que encara pensa això, no? És antinatural, o... Home, en el cas dels pobret, mascles... que criï una vegada. En el cas dels mascles sí que és, que està encara molt marcat, eh? Que hi ha els homes, gent, eh? sí. Els homes són els que potser més... Sí, més, més, més. Mal als i yeah, fa, però, només pensar-ho, yeah. no? Però el tema del tema dels gats, jo crec que com el gato, si no si no el castra, luego empiezan los problemas sí, de marcaje, entonces no se puede convivir con un gato mm. entero, excepto que vive en la montaña, no? Pero... O que sigui a vegades ja resa obsessiós. O sigui, jo, jo tinc uns companys que tenen un gat sense castrar i sembla que estigui castrat. Vull dir, el comportament que té yeah. és, és, és deu anys excepcions, no? Yeah, M'estranya yeah, tant, que és veritat que és se comporta así, no ha no mai no ha marcado bueno, muy bien es extraño sí y no tampoco se escapa ni nada no no no res bueno. res a lo mejor el gato tiene alguna tendencia extraña ¿no? <ríe> <ríe> No sabem, però és que sempre ho parlem. Eh, moltes gràcies, Marcelo, per haver-ho explicat. Hi ha alguna coseta que vulguis dir que no... Algú dia ens explicarà aquestes tendències estranyes als gats. Podríem parlar de si... Tendències estranyes. La veritat que no tinc oh. molta experiència en gats amb tendències estranyes, no estranyes però bueno, podríem investigar el tema. Podríem investigar perquè sí. succeeix a la natura, també. Sí, sí, sí. sí. Mm -hmm. Bueno, pues nada, no, simplement recordar que hay que estrelitzar a los gatos. Mm -hmm. I eh? que ara és bona època, que, es quan e... està en gel podem esterilitzar-la? Ho hem d'esperar? Se puede, pero no es lo correcto. Lo correcto es porque simplemente el, el, el ovario, la matriz, todo es mucho más irrigado y mucho más me... flujo sanguíneo y mm. lo ideal es cuando está en anestro, cuando está fuera de la época reproductiva. Es mucho más sencillo y más seguro. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Marcelo. De pues nada. Eh, nosaltres ensatem aquí l'última part del programa, que és l'entrevista. Música <fixi> l'entrevista. Doncs avui acabem parlant de com els animals poden ajudar a la gent gran. Per això donem la benvinguda a la Marta Masmitjà que és cap del projecte Vincles, de l'ESPAM. Cap del projecte Vincles, estaria ben dit, sí. coordinadora. Sí, benvinguda, Marta. que vulguis. Com estàs? Bé. Feia uns bé. dies que no et per aquí, oi, Sílvia? Que sí, sí, ja no la feia uns dies, dies que no la vèiem. La trobàvem a faltar. És sí. veritat, i que ens expliquis aquestes històries tan maques, que sempre que ve sí. la Marta ens explica vincles fantàstics de, mm. dels animals, de la protectora... Home, jo sempre dic amb... que és la part més positiva eh, el que faig jo. La veritat, és que sí. La Sílvia eh? es menja, jo penso que... La part més crua que se'ls refugis, més marros, sí, oi? Ja. Sí, jo penso Ara, que tots... Ara tinc gent que se'ls menja per mi, no, eh? Però no, però no? és cert, però no, no, no, que jo sempre veig, veig la part més, clar, més maca. En aquest cas hem de parlar de gent gran sí. que esteu, esteu preparant un projecte des de la protectora o ja, ja l'heu engegat, em en penso? Ja l'hem engegat, mira, avui hem fet la segona sessió. De fet, hem començat una, un pilot, que uh -huh. en dic jo, és un, és un programa... Uh -huh curtet, de quatre 5 sessions. Per veure què passa, no? Sí, ho fem només amb un centre, un centre, un centre residencial d'avis, de la tercera edat, evidentment, i eh, estem treballant diferents aspectes doncs justament per fer el que començaríem a partir del gener, que seria un programa ja amb una durada d'un any. Um, aquests avis viuen allà? Viuen, en viuen la eh? a la residència, són interns, estem treballant amb interns. Quina edat deuen tenir? A partir de quina edat? Ui, des del 75 cap amunt. Eh? Uh -huh. El que passa és que eh, treballem amb avis que tenen des d'Alzheimer... Per exemple, demència senil uh -huh. i altres amb problemes físics es que arriba, de mobilitat. Arribats a una edat ja... O sigui que són avis eh, que d'alguna manera necessiten moltes atencions, diguem que estan en una certa estimuls, dependència. Eh, també, I evidentment aquestes activitats amb ells estimulen moltíssim. Uh -huh, uh -huh. Cal omplir el dia a dia i és difícil, són moltes hores en una residència. Uh -huh. I ells també necessiten sentir-se realment... Vius. Clar, vius, que estan fent coses, que no estan Ara. allà aparcats. Uh, Deia que és un programa pilot de quatre sessions. Sí. Si funciona bé, estareu fent-ho durant tot l'any. Tot un, un any, moment. sí. Cal dir que ha que apostat la Fundació Coberes d'unló que és una fundació que es va Cuberes crear... Coberes d'un Lo. Sí, Coberes d'un Era un matrimoni de senyors... Bueno, de llaios, que dic jo. I van el, sense descendència i al morir van deixar en el seu testament que es fes amb el seu patrimoni una fundació uh -huh. per ajudar a la gent gran uh -huh. i està enfocada en activitats i assessorament per la gent gran. Molt bé. sense recursos, estic amb residències, però evidentment que no són o sigui, residències privades. Aquesta fundació privates. ajuda residències, diguéssim. Sí, no? activitats, sobretot pels avis, i assessorament pels avis. Si un avi té un problema legal, o vol fontestament, doncs bé. els ajuda la, la fundació gratuïtament. Em sembla molt bé, molt sí. interessant, aquesta fundació. I llavors es posen en contacte amb vosaltres? Es posen en contacte amb nosaltres, que l'ha dit que, que part de la, la presidenta de la fundació Té gossos adoptants nostres, vull dir ah, que ja ens ah, coneix, bé, eh, bé, i, i ella tenia molta, molta il·lusió en poder fer alguna cosa, també dintre del, del vincles amb, amb, amb avis. I vosaltres els gossos, imagino que ho feu només amb gossos, que gossos, de moment amb gats gossos. no, és no és anem, que anem a la, la residència. És la que anem a dir, aneu a la, anem a la residència. I llavors això us ho pot dir qualsevol des de la Sílvia Marcelo traslladar un gat. Sí, sí, sí, sí. No, no, no, només mm, era no. Per, per saber, de <ríe> moment no. anem amb gossos a pallar... Portem gossos. I abans o ho fem incito perquè és un problema desplaçar-se, però realment al cafè més portem un gos de tamany petitet i un gos de tamany gran, dos gossos. dos gossos. i treballem amb els dos. Avui, per exemple, hem provat què passaria amb cadells. I avui ens hem anat a Calp ilè, hem agafat una cadallada i hem portat escadells. I què ha passat? Oh, ha oh, sigut, ja m'imagino que la gent gran realment ajuda cal cadell i és un un pelucho tant pel nen com per la gent gran, ho és. Malauradament, ho és. Ho és. Ho és eh? Perquè realment anaven de falda en falda, tocant-los, els han petonejat... Bueno, ha sigut molt, molt com molt motiu. I la gent gran, com, clar, en aquest cas, el cadell no el pots educar, diguéssim, perquè encara és molt petitó, no? no? Per, per ser terapèutic, diguéssim. No, no. A, Però no. quina la funció? De tocar-los, de posar ls a...? En aquest cas era el raspallat, el tocar-los a... El, el, el, el, el dintre els, dintre els braços. Bueno, També sirve, perdó, per associar debilitzar estos cachorros. Uh, ahà, també, Mira, també, no hem d'oblidar de la part de la part bona i positiva que els cadells viuen amb i, això. Molt important. Inclús quan tornava a Marina deia, hauríem de fer la un programa a eh? la tòloga de cadells que sortissin del refugi i coneguessin el que és l'entorn, perquè justament avui portàvem tres cadells. Val? Un dels cadells havia un, un, un camion d'aquests saps que, que fan ciment. Sí. Fan un soroll sí. espectacular uh -huh. allà amb la roda... Bla, bla, bla sense quedar com congelat el cadell. Per allà ja no passàvem, entens? Vull dir, clar, per ell el primer so, el, el, el veure jo, vull dir, estava eh, fora. Potser de... encara no havia sortit mai al cadell. Mai, no? mai. Tenia tres masets I caminava, eh? vull dir, li hem posat la corretxeta i ell la mar de bé i tal. Els altres uh -huh. dos a braç. Però que hi neva, tot, tot així, s'ha quedat clavat. I a poc a poc Marina l'ha agafat, li ha anat ensenyant, ha passat i perfecta A la tornada el cadell ja no s'ha aturat. Ja, tic, tic. tic una clar, cosa normal. Clar, clar. I em deia, veus, s'està socialitzant amb una sèrie de sorolls. Aquest, aquest cadell, si no surt de la gossera amb tres mesos, en quatre, amb cinc, amb sis, amb set, el dia que surti pot ser un cadell que tingui por a estímuls externs, I... perquè el seu món és allà. Marta, només. i, i quin, quin vincle, penses, com m'afavoreix a les persones grans? A... Moltíssim, uh -huh. moltíssim. Des de que es mouen quan és, són molt estàtics. Vull dir, perquè, clar, tenen que fer l'esforç. Hem portat mitjons, perquè es posessin mitjons a les potetes no, per treballar no. la, la, la mobilitat en, el, en les mans. Sí, en sí, els espais psicomotrius. Sí, sí. sí. sí. Exacte. Des d'oci, de, sigui, ja et dic, la mobilitat, el, el poder-se parlar entre ells i comunicar-se i el teu què fa, el, a mi no, tal, i si li puc donar alguna de menjar, i si no. Evidentment, s'han fer pipi, hem de recollir el pipi, ah. vull dir, totes aquestes històries. Clar. Tot això molt ajuda. Bé, I l'hora passa rapidíssim. L'hora passa volant, i segur que els avis descompten les hores per la setmana sí, següent. Sí, ja et diu tornareu, oi? Sí, clar que sí. sí. Uh, Marta, t'esperem un altre dia ben proper, a veure si ens pots continuar explicant aquestes històries. Tornaré. Vinga, una abraçada, Gràcies. Marta, Marcelo i Sílvia, i res, fins la setmana vinent a tots vosaltres. Adéu! Adéu.